Benjamin Ferenc, nagy komami. mindig csak az igazat. Száz év bölcsessége. Bevezetés. Gyakran megkérdezem Ben Ferenctől, hogy hogy ilyen derűs. Ha befelé sírsz, akkor legalább kifelé neves, különben belefulladsz a saját könnyeidbe. Szokta válaszolni. Korábban úgy képzeltem, hogy a történelem csak könyvekben létezik meg azokon a fekete-fehér filmekből származó fotókon, amelyeket diák koromban mutogattak nekünk. A háborút, pusztítást vagy újjászületést illusztráló képeknek semmi közük nem volt a hétköznapjainkhoz. De a világot alakító hősök nem feltétlenül a múltban ragadt, kitalált figurák egy távoli korból, amelyben a jó legyőzte a gonoszt. Egészen véletlenül akadtam benne. Egyik este amerikai hírcsatornák közt kapcsolgattam a tévét, és szerepelt valamelyik tudósításban. Akkoriban Londonban dolgoztam, a The Guardian riportere voltam, és a nyilatkozata felkeltette az érdeklődésemet. Utána néztem ki ő, és csodálkozva láttam, hogy élete során milyen fontos feladatokat vállalt, és milyen sok mindent tapasztalt. Találtam egy felvételt, amelyen Nürnbergben, náci nagygyűlések egykori helyszínén, a részben helyreállított igazságügyi palotában készült, és Ben főügyészként szerepelt rajta. 27 éves volt, elszánt és energikus. A magas pulpitus elfedte, hogy milyen alacsony, miközben megnyitotta minden idők legnagyobb gyilkossági ügyének tárgyalását. Az Einsatzgruppék... A legalább egymillió zsidó és más kisebbségi haláláért felelős náci halálbrigádok 22 vezetője hallgatta a vádlottak padjáról. Nem tudom, miért hatott meg ennyire, de hirtelen úgy éreztem, beszélnem kell vele telefonon. Talán mert épp annyi idős voltam, mint ő, amikor több mint hetven évvel ezelőtt részt vett ezeken a tárgyalásokon. Talán azért, ami a hírekből áratt. Nagy-Britanniában megszavazták a kilépést az Európai Unióból. Amerikában egy valóság celebet választottak 45. elnöknek. A Közelkeleten polgárháborúk tomboltak. Egy szóval a világháború után kialakult globális rend gyors bomlásnak indult. Vagy talán csak azért éreztem így, mert épp egy fájdalmas szakításon estem túl, és kellett valaki, aki emlékeztet rá, a háború és szenvedés borzalmaihoz képest a magándrámák lényegtelenek. Megkerestem bent, és megbeszéltük, hogy hívni fogom. Bevallom, fenkölt komoly emberre számítottam, de az első benyomásom az volt vele kapcsolatban, hogy kivételesen empatikus és rokonszenves. Elmúlt száz éves, de ravaszul, szellemes, és bár sok szörnyűséget látott életében, mégis mindig van kedve viccelni. Néhány perc elég volt hozzá, hogy kiderüljön, új erőt tud önteni az emberbe. A beszélgetésünkből riport lett a The Guardian életmód rovatában. Az aznapi megjelenések közül ezt a cikket olvasták a leghosszabb ideig az oldalunk látogatói, ami azt jelzi, bármilyen szokatlan is ez manapság, hogy aki belekezdett, az elejétől a végéig elolvasta. Akkor már öt éve dolgoztam újságíróként, de ez volt a legnagyobb elismerés, amit addig kaptam. A világ minden részéről, minden korosztályból jelentkeztek olvasók, hogy elmondják, mennyire megérintették őket Ben szavai. Az itt következő fejezetek egy több hónapon át tartó beszélgetés sorozat eredményeként születtek. Mondhatnám, hogy azért folytattam vele a megkezdett diskurzust, mert minél több emberhez el akartam juttatni a szavait. Tulajdonképpen igaz is volna, de valójában sokkal önzőbb okból maradtam kapcsolatban bennel. Kedves és szellemes ember, aki kiváló tanácsokat ad. Ma rossz kedvem van, benni, mondtam neki néha. Kedvesem, válaszolta ilyenkor. Bármi legyen is a baj, biztos, hogy túlélt már rosszabbat is. Bennek megvan az a titokzatos képessége, hogy élete minden szakaszából pontosan emlékszik az apró részletekre, anekdotákra, azoknak a nevére, akikkel összehozta a sors, és arra is, hogy milyen volt az időjárás aznap. Amikor először felvetettem neki a rendszeres beszélgetések ötletét, amelyek neke könyv a végeredménye, nem állt rögtön kötélnek. El sem tudja képzelni, milyen elfoglalt vagyok mentegetőzött. Annyi a dolgom, arra sincs időm, hogy mi miképpen lettem az, aki vagyok. Meghalni sincs időm. Ez így ment egy ideig. Ő folyton az elfoglaltságaira hivatkozott. Én pedig azt ismételgettem, hogy az egész nem fog sokáig tartani. Kedvesem! Mosolygott csúfondárosan az első 45 perc után. Ha ebben a tempóban haladunk, a riportalanya nem éri meg az interjú végét beszélgetéseink során az volt számomra a legmeglepőbb, hogy bár egy óceán és hét évtized választ el minket, mennyi közös van bennünk. Mindketten kisgyerekként kerültünk az új hazánkba, veszélyes környéken nőttünk fel, kultúrák és kontinensek közt nevelkedtünk. Mindketten a barátainknak és a feliratos filmeknek köszönhetjük a nyelvtudásunkat. Mindketten szorgalmasak voltunk, de képtelenek rá, hogy betartsuk a szabályokat. Szűkebb családunkban elsőként szereztünk diplomát, és az egyetemen hamar rájöttünk, hogy ha versenyben akarunk maradni, akkor keményebben és többet kell dolgoznunk másoknál. Mindketten jogot tanultunk, szeretünk úszni, és a komor dolgokban is meglátjuk a humort. A tetejébe még egy napon is születtünk, de ahányszor csak felhívtam a figyelmét erre a tényre, ő csupán ennyit mondott. Ne csináljon semmi butaságot, tönkrenne egy a születésnapomat, kislány. A The guardian megjelent cikkhez használt képen Ben kék rövid nadrágban, nadrág tartósan, kedélyesen áldogál a floridai Dörré lévő otthona kertjében. Csípőretet kézzel, orrán szemüveggel, mosolyogva néz a kamerába, miközben háta mögül kikukucskál a nap. Hétköznapi kedves öregembernek látszik, Nagypapának, akihez hétvégeken vagy ünnepnapokon elugrik látogatóba a család. A kertjéből gyakran hápogása hallatszik. De Ben a legkevésbé sem hétköznapi ember. Fatu Ben Suda, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze, a Nemzetközi Büntetőjog emblematikus figurájának nevezte. Ellen Dershowitz, a közismert jogász és a polgári szabadságjogok védelmezője, aki O.J. Simpson és Trump elnök ügyét is elvállalta, azt mondta róla, hogy a mindig jóra törekő ember tipikus példája. Míg Barry Average, a Netflix által bemutatott Ben jogi téren elért eredményeivel foglalkozó Prosecuting Evil, Vádemelés a gonosz ellen című dokumentumfilm alkotója, minden idők egyik legpéldaadóbb férfiaként jellemezte. A filmben egyébként az előbb említettek mind megjelennek. A következő fejezetekben csupán néhány kerül szóba Ben különleges életének főbb eseményei közül, de itt és most megpróbálom nagyjából összefoglalni a lényeget. Ötször kapott kitüntetést a pentagontól, ugyanis a második világháborúban harcolt a nyugati front öt nagy csatájában. Az első partraszállók között érkezett Normandiába, ott volt, amikor áttörték a Mazsinyó és a Ziegfried vonalat, Rémágennél átkelt a Rajnán, és Bastonnál az Ardenneki Offenzívából is kivette a részét. 1944-ben átvezényelték Petton tábornok harmadik hadseregének parancsnokságára, ahol azt a feladatot kapta, hogy szervezze meg a háborús bűncselekményekkel foglalkozó részleget. Jelen volt több koncentrációs tábor felszabadításánál, vagy nem sokkal később érkezett. A majdani perek során a náci bűnözők ellen felhasználható bizonyítékok után kutatva járt Buchenwaldban, Mauthausenben, Flossenbürgben és Ebenzében. Ben kapkodva eltemetett testeket ásott ki, néha a puszta kezével. Olyan szörnyűségekkel kellett szembenéznie, amelyek máig kísértik. Amikor az Egyesült Államok belesodródott a vietnámi háborúba, Ben úgy döntött, hogy feladja a magánpraxisát, és kizárólag a békeügyének szenteli magát. Több könyvet írt, amelyben egy internacionális jogi szervezet működését körvonalazza. A Nemzetközi Büntetőbíróság megalapítása során ezek a művei nélkülözhetetlennek bizonyultak. Szószólója volt a holokausz túlélők számára visszajutt a tandó tulajdonügyének is, részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek Izrael és Nyugat-Németország között folytak a jóvátétellel kapcsolatban. Ben a pályája több mint hetven éve során talán mindenkinél többet tapasztalt. Méről indult és nagy utat járt be. Erdélyi zsidó családban született, még csupán kilenc hónapos volt, amikor megérkeztek a New Yorki Hell's Kitchen negyedbe. Fiatalkorától kezdve mindent elkövetett azért, hogy kikeveredjen a szegénységből, és végül egy ösztöndíj segítségével végezhette el a Harvard jogi karát. Jó néhány díjjal ismerték el jogászi és humanitárius munkáját, köztük 2014-ben a Harvard Egyetem szabadság érdemrendét is megkapta. Ugyanezt az elismerést előtte Nelson Mandela vehette át. Ben továbbra is arra használja társadalmi állását, hogy jót tegyen. Több millió dollárt adományozott a United States Holocaust Memorial Museum népirtások ellen fellépő központjának. Máig azon dolgozik, hogy létrejöjjenek azok az egész világon elfogadott jogi keretek, amelyek segítségével bíróság elé állíthatnak bárkit, aki népírtást, háborús vagy emberiesség elleni bűncselekményt követel. Nem érdekel a dicsőség. Nem számít, mit hagyok magam után, vagy mennyit. Mindenem másoké lehet. Mondja. Koldusként jöttem a világra, a fiatalkorom nagy részét szegényen töltöttem, és most mindent visszaadok. Képtelen megpihenni. Egyik hétvégén, mielőtt Los Angelesbe indult volna, hogy a Netflix róla szóló dokumentumfilmjét népszerűsítse, megkérdeztem, nem akar-e cserélni velem. Maga épp indul a napfényes Hollywoodba, én meg itt ülök az esős Londonban, morogtam. Szívből nevetett, ahogy szokott, és azt velelte, hogy habozás nélkül megtenné. Nemrég részt vettem egy film promóciós körútján a Holocaust Memorial Museum megbízásából. – mesélte. – New Yorkból indultunk, onnan Washingtonba, Los Angelesbe, San Diegoba, és végül Csikágóba utaztunk. Én meg egyszer csak összeestem, és egy kórházban tértem magamhoz, de nem ijedtem meg, mert a kis szobám falán hatalmas kereszt lógott, és az volt aláírva, Csikágói Feltámadási Társaság. Én pedig, a logikus elme arra következtettem, hogy ha a feltámadásomra van szükség, akkor nyilván meghaltam. Két hétig bent kellett maradnom. A halál és a vég folyamatosan ott motoszkál a gondolataiban. Ennél jobban nem is lehetnék. Feleli mindig, hogyha a hogy létéről érdeklődöm. És tudja miért? Mert tisztában vagyok a lehetőségeimmel. Már senki más nem él, aki bennéző pontjából látná a világot. Az egykori Nürnbergi ügyészek közül egyedül ő van közöttünk, és íme. A jelmondata mindenki számára, aki ragaszkodik ahhoz az elgondoláshoz, hogy a józan ész a gyilkosságok fölé kerekedhet. Háború helyett jog. Ezt az összes beszélgetésünkben és anekdotájában szóba hozza. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy ben de facto a közös lelki aki fáradhatatlanul harcol az igazságosabb világért. A fia Donald azt meséli, hogy a családi vacsorák mindig ugyanazzal a kérdéssel kezdődnek. Ma mit tettetek az emberiségért? Pontosan tudom, milyen szerencsés voltam egész életemben. Mondja Ben. Egyszerű szülők gyerekeként szegénységben jöttem a világra. Túléltem a háború poklát, mind az öt nagy csatát. Találkoztam egy csodás nővel. Felneveltem és kitanítottam négy gyereket. Az egészségem is kiváló. Ki akarhatna ennél többet? Ahányszor elmegyek itthonról, és ahányszor hazajövök, hálát adok mindazért az áldásért, amelyben életem során részesültem. Hírszerkesztőként dolgozom, és nap mint nap szörnyű szalakcímekkel találkozom. Mintha a világ apránként egyre közelebb kerülne a pusztuláshoz. A nacionalizmus dagája nem vonul vissza. Az úgynevezett szabad világ vezetői a külpolitikájukban, szövetségi rendszereken kívüli, egyéni megoldásokat helyeznek előtérbe, és olyan tanácsadókkal veszik körül magukat, akik megállás nélkül verik a harcidobokat. Beiruttól Hongkongon át Párizsig véres tüntetések zajlanak. Országaink a kultúrák között zajló, egyre intenzívebbé váló háborúk csatatreivé váltak, mivel az ők vagy mi típusú gondolkodás kizárja az empátiát, és lehetetlenné teszi a kompromisszumot. A bejáratott gazdasági rendszerek egyenlőtlenséget és korrupciót szülnek. A zsarnokok egymás ellen fordítják a kisebbségeket, miközben ők maguk az alkotmányos kereteket és intézményeket támadják. Egyre komolyabb veszélybe kerülnek azok az értékek és eszmények, amelyeket eddig természetesnek hittünk, Például az igazságosság és a nagylelkűség. Nagyobb szükségünk van Ben hangjára, mint valaha. A sok baj néha megzavar, túl sok a dolgom, vagy csak megfeledkezem róla, hogy felhívjam másik időzónában élő barátomat. Az elveszett nagyjá. Szurkálódik, amikor végre keresem. Azért hív, hogy ellenőrizze, felismerem-e még a hangját. De Ben megértengem, mert a hírekre is odafigyel. Tudja, mi minden forog kockán, mert meggyőződése, hogy a következő háború egyben az utolsó is lesz. Továbbra is beavatkozik, ha szükségesnek találja. Legutóbb, amikor az Egyesült Államok és Irán a háború szélére sodródott, a The New York Timesnak írt levelet. Sosem ér véget ez a komédia, mondja. Mind úgy viselkednek, mint a bolondok. Járja az iskolákat és az egyetemi kampuszokat, motivációs előadásokat tart, naponta átnézi a rengeteg rajongói levelet. Azzal szoktam bosszantani, hogy szerelmes leveleknek nevezem őket. És időről időre válaszol is rájuk. Sok cinikus van a világon, aki el akarja hitetni velünk, hogy a születésük, a fajuk, a vallásuk vagy a hitük eleve elválasztja egymástól az embereket hogy a menekültek a befogadó országok jólétét és kultúráját veszélyeztetik. A migránsok táborairól, a csatornán átkelőkről, a gyűjtőtáborokról szóló történetek arra hivatottak, hogy dehumanizálják, amit nem ismerünk. Tudatosan vagy sem, magunkévá tesszük ezeket a történeteket, és kételkedni kezdünk benne, hogy bárki, mi vagy valaki más képes lenne jót cselekedni. De bennben megláttam, amit magamban nem találtam. A képzelőerőt, erőt, a szorgalmat és a büszkeséget. Őt figyelve megtanulhatjuk, hogy az emberi lélek minden gonosz ellenséget túlél. Megtanulhatjuk, hogy mindegy ki honnan származik és mivel foglalkozik. Több közös rejtőzik bennünk, mint hinnénk, és együtt erősebbek vagyunk. A fejlődés nem indul be azonnal. Lassan halad és bonyolult folyamat. De amikor igazán rossz a kedvem, Ben mindig emlékeztet rá, hogy léteznek csodák. Néhány évtizeddel ezelőtt sok minden képtelenségnek tűnt volna, ami ma már magától értetődő. A gyarmatosítás és a rabszolgaság vége, a nők jogai, a nemek közötti egyenlőség vagy akár a holdra szállás. Az utóbbi napok nagy bánatot hoztak a barátom számára, és ezen még az optimizmusa sem segített. A felesége, Gertrude, aki több mint 80 éven keresztül volt a társa, meghalt. Ben sokat beszél róla, és gyakran szóba hozza, hogy most lenne száz éves. Egyedül az rikatja meg, ha a feleségét és az iránta érzett soha nem múló szerelmét emlegeti. De valójában örömkönnyeket hullajt, mert lelki együtt szenvedélyesen hitt benne, hogy a világ jobb helyé tehető, és lakóinak élete boldogabbá válhat. Mindketten idegenek voltak egy idegen országban, és kemény munkával küzdötték fel magukat, mert be akarták bizonyítani, mennyit érnek. Amikor megkérdezem bent, mi az a három jó tanács, amelyet fiatal embereknek adna, habozás nélkül válaszol. Egyszerű. Egy, soha ne adjátok fel. Kettő, soha ne adjátok fel. Három, soha ne adjátok fel. Igyekszem megfogadni a szavait. Nádjá komámi. Első fejezet Az álmokról Ne sodródj az árral. Olyan vidéken születtem, amely azóta országot váltott. Erdély. A nővérem egy évvel korábban ugyanabban az ágyban született, amelyikben én. Ő magyar volt, az én útlevelembe viszont azt írták, hogy román vagyok. Az első világháború után Erdély nagy részét Romániához csatolták. Ahhoz az országhoz, amelyet gróf tett híressé. Nem az számított, hogy a szülő hazánk neve megváltozott. Fontosabb volt, hogy a hatalom miképpen bánik a polgáraival. Márpedig Magyarországon és Romániában egyformán antiszemitizmus dúlt. A szüleim bölcsentették, hogy amint lehetőségük nyílt rá, ott a városukat és az országukat, vagy országaikat. Így kezdődött az utam, teljes szegénységben. A parasztházban, amelyben születtem, nem volt folyóvíz, WC, sem elektromos áram. Fölcintes ház volt, padlással. Ha vízre volt szükség, be kellett gyalogolni a falu központjába a kúthoz. Ahogy indulni tudtunk, azonnal jegyet vettünk egy Amerikába tartó kis hajóra. 1920 telének közepén a fedélzeten a szabad ég alatt töltöttük az éjszakákat. Harmadosztályon utaztunk, de csak azért, mert negyedosztály nem volt. Apám idegeskedett, aludni sem tudott, és mivel folyton üvöltöttem az éjségtől, egyszer majdnem belehajított a vízbe. Csak egy velünk utazó nagy bácsi közbeavatkozása mentett meg. New Yorkba érkezve elhajóztunk a szobor mellett, de nem emlékszem az esetre, elvégre csak kilenc hónapos voltam. Elizáj island a bevándorlási hivatal munkatársa megkérdezte a szüleimtől, hogy hogy hívnak. Ők nem tudtak angolul, a hivatalnok nem tudott se magyarul, se románul, se jídisül. Így azt a rubrikát kivéve, hogy nős vagyok-e, mindent rosszul töltött ki. A szüleimtől is nevet kaptam, Berelnek hívtak. A tiszt visszakérdezett. Bella? Belenézett a bölcsőbe és úgy gondolta négy hónapos lehetek. A 84. születésnapom után véletlenül tudtam meg, hogy csupa téves adattal kerültem az új világba, mint négy hónapos kislány. Megérkeztem hát Amerikába. Az első napokat vagy heteket a zsidó bevándorlókat támogató egyesület zsúfolt közös lakótermében töltöttük, ahol a frissen érkezettek szállást kaptak. Negyven évvel később tartottam náluk egy előadást, és meglepetten, bár örömmel hallották, hogy éppen abban az épületben vészeltem át az első napjaimat Amerikában. Apám, a félszemű Schuster hiába keresett fizetős állást. Rosszul látott, mégis azzal büszkélkedett, hogy egyetlen darab marha bőrből is tud csizmát varni. Az óceán túloldalára is magával cipelte a nehéz üllőit, kalapácsait és más szerszámait. Valakinek szólnia kellett volna neki, hogy New Yorkban nincsenek tehenek, és még a teheneknél is ritkább az olyan kuncsaft, aki egy erdélyi susztertől szeretne kézzel vart marha bőrcsizmát vásárolni. Angolul nem tudott, írni-olvasni is alig. Nem volt se lakhelye, se pénze, úgyhogy amikor egy zsidó házi úr keresett az 56. utcában, a Hellskitchen nevű város részben lévő bérházaiba, boldogan igent mondott. A tulaj megengedte, hogy beköltözzünk az egyik ház pincéjébe. Ez volt az első otthonom az ígéret földjén. Ez volt eszmélkedésem szintere. Emlékszem a pince többi részétől elválasztott lakásra. A fával fűtött tűzhely mellett nagy és mély mosóteknő állt, amelyet egyben fürdőkádnak is használtunk. Ünnepeltünk, amikor végül kaptunk egy zománcozott fémkádat, amelyet a nappaliban helyeztünk el, és vödörrel hordtuk bele a meleg vizet. Ablaktalan szobában aludtam. A falak a rossz alapozás következtében állandóan nedvesek voltak. A pince többi részébe gyakran alkoholisták vagy hobók fészkelték be magukat, akik a hideg elől húzódtak be, és maguk alá gyűrt újságpapíron vészelték át az éjszakát. Nem véletlenül nevezték a környéket Helszky chennek, vagyis a pokol konyhájának. Tényleg pokoli volt. Menhetten nyugati részén található, főleg lift nélküli öreg bérházak álltak benne. Az a fajta New York volt ez, amely régi filmeken látható. A barna homok kőházak fölött szálló, sűrű füstel, és az utca sarkokon cigarettázó munkásokkal és bandatagokkal. Az egész országban itt követték el a legtöbb bűncselekményt. Ezen a tájon nagy pofonok nevelték az embert, de megtanultam belőlük valami fontosat: élni és élni hagyni. Folyton korgott a gyomrunk. A szüleimet már a világra jöttük előtt, eljegyezték egymással, és nem voltak jó viszonyban. Kis növésű, de mozgékony gyerek voltam, aki képtelen nyugton maradni. Magyar akcentussal sírtam. A nővéremet és engem a szüleim nem engedtek ki az utcára a csavargók közé, mert nem tartották biztonságosnak. Úgy jutottunk friss levegőhöz, hogy a pincelejárat legfelső lépcsőjén üldögéltünk. Amikor az anyám lement főzni, kalandot keresve elszaladtam. Sosem éreztem magam kívülállónak, mindig is amerikai voltam. Tudtam, hogy zsidó vagyok, de a román vagy magyar múltamról nem hallottam. A gyerekek mindig megértik egymást, az sem számított, hogy nem volt közös nyelvünk. Akadozva beszéltem, mutogattam, azt a pár szót használtam, amelyet ismertem, és végül mindig elértem, amit akartam. A világ minden gyereke hasonlóképpen működik. Kortársi közekben nem érdekli a faj, a bőrszín, a hit különbsége, és míg valaki fel nem világosítja, természetesnek veszi a helyzetét, hiszen nem ismer mást. Nem törődik az emberek közti szakadékokkal, semmit sem tud az anyagiakról vagy az eltérő lehetőségekről, fontosabb számára a közösségi érzés, a vidámság, a szabadság és a függetlenség. Nekünk, felnőtteknek is törekednünk kellene rá, hogy megőrizzük ezt a szellemi beállítottságot. kicsemben főleg ír és olasz bevándorlók éltek. Leszármazottaik különös örömüket lelték a verekedésben és a járdán folyó kockacsatában. Azokban az időkben nem terelte el a figyelmünket a televízió, a videójáték vagy a mobiltelefon. Aki szórakozni akart, az a ház kapujához vezető lépcsőn üldögélt, és valami rosszaságon törte a fejét. A környéken mindennapos volt a verekedés, és a bűn az élet természetes velejárójának tűnt. Az én bűnözői tapasztalataim odáig terjedtek, hogy krumplit loptam a közeli zöldségestről, hogy aztán megsüssük a zsákmányt. Vagy örködtem, míg a pajtásaim valami épphogy törvényes tevékenységet folytattak. Ha egy csapatgyerek a járdán térdelt, akkor nagy valószínűséggel nem imádkozott. Szinte biztos, hogy kockáztak. Egy lábacsban gyűjtötték a pénzt, és megvették magukat a hiénáktól, meg a rendőrségtől. Általában én álltam a sarkon, és szükség esetén azt kiabáltam, pipi pipi, pi. ami számunkra azt jelentette, hogy jönnek a rendőrök. Az ír zsaruk szitkozódva a gyerekek után loholtak, azután visszatértek a tett helyszínére, hogy magukkal vigyék a lábas tartalmát. Én viszont úgy gondoltam, hogy ami a zsaruknak jó, az nekem is jó lesz, úgyhogy mielőtt az egyenruhások visszacammogtak volna, csendben zsebre vágtam az összegyűlt apró pénzt. Valamit azért mindig hagytam a rendőröknek is. Nevezzük ezt egy ötéves igazságérzetének. Akkoriban nem vontam le következtetéseket. Sosem tudtam, mit hoz a holnap. A ravasságomra hagyatkoztam. Mindannyiunkkal megeshet, hogy így kell tennünk. Amikor láttam, hogy a fiúk újságot árulnak a nyolcadik sugárúton, arra gondoltam, ezt én is meg tudnám csinálni, és kereshetnék pár fillért. A pincékben összeszedtem egy halom régi újságot. Felalá az utcán, és azt kiabáltam, Itt a hírlap! Két centet kértem, és egész jól ment az üzlet, míg valamelyik úriember meg nem nézte a címlapon a dátumot. Akkor rájött, hogy a frissúság egyáltalán nem friss. Az apám elé cipelt, aki alaposan leszídott. Azután azt kérdezte, és hol a pénz? De a pénz nem minden. Amikor egy fiatal művész címlapot rajzolt egy híres magazin számára, és kislányt keresett modellnek, a hosszú szőke hajam, amit anyám vágott a szokásos Billy frizurára, valamint első találkozásunk idejére a nővéremtől kölcsönvet blues elég volt hozzá, hogy megkapjam a munkát. Két dollár és ötven cent ütötte a markom, de ennél is fontosabb volt, hogy a stúdióban felbukkanó csinos modellek oda voltak, mennyire aranyos vagyok, és ölelésekkel meg csókokkal toldották meg a keresetemet. Vagyon nélkül is sok mindent el lehet érni. Tonival a cipőpucolóval kialakult kapcsolaton például mindkettőnk számára előnyökkel járt. Gyakran meglátogattam az 56. utcában a két magas épület közé szorult apró üzlethelyiségben, hogy jó reggelt kívánjak neki. Megtanultam olasz akcentussal beszélni, ő pedig barátságai eléül mindig megajándékozott egy cukorkával. Ha későn értem haza, anyámnak adtam a cukrot, hogy megbékítsem. Attól kezdve, ha bármikor hízelegni próbáltam neki, azt mondta, jön Benny a cukorkával. Akkoriban az apám, akit a környéken mindenki gondnok joe hívott, illegális alkoholfőzéssel foglalkozott. Helskicsenben nem volt ritka az ilyesmi a huszas években. Tilos volt alkoholt gyártani, eladni vagy fogyasztani, de ő a pincénkben rejtegetett rézedényben viszkit főzött krumpli krumplipépből. A látogatóinknak, köztük a rövid pihenőre beugró ír zsaruknak is adott egy-egy palackkal, és a becsületesebbek néhány dollárt adtak cserébe a konyhaasztalon. Tudtam, hogy ez valami homályos ügy, úgyhogy elkezdtem nyíltan beszélni apám új foglalkozásáról és a zsarukkal kötött barátságáról. Talán ez volt a szervezet bűnözés felett taratott első győzelmem, mert a főzőedény nem sokkal később eltűnt. A bűnmegelőzés iránti érdeklődésem abból a légkörből származott, amelyben nevelkedtem. Azokban az időkben a kilencedik sugárúton működő mozi volt a babysitterem. A belépőjegy tíz centbe került. A szüleim otthagytak, és néhány órával később értem jöttek. Minden film egyforma volt. A kovbolyok szép kalapot hortak az indiánok pedig toldíszt, végül mindig a szép kalaposak győztek, és megölték a tollasokat. De láttam egy filmet, a mocskos arcú angyalokat, amelynek James Cagney volt a főszereplője, és azt nem felejtem el. Cagney és a barátja fiatal korában vonatrablással próbálkozott. A barát megszökik, és később pap lesz belőle. Kágnit viszont elkapják, javítóintézetbe küldik, és banda vezérré válik. Végül gyilkosságba keveredik, és egykori barátja a pap azt mondja neki, mindenki téged figyel, mondd el nekik, hogy rossz úton jársz. Így hát, amikor a villamosszék felé kísérik, Kágnit kiabálni kezd, kegyelemért könyörög. Nem akarok oda menni, nem akarok meghalni, hajtogatja, de végül kivégzik. A banda tagjai az újságból értesülnek róla, hogy a halál közelségét érezve milyen gyávának mutatkozott a vezérük. Arra már a nézőnek kell válaszolnia, hogy régi barátja kedvéért, vagy őszinte megbánásból tette, amit tett. Máig emlékszem erre a filmre. Tudni szerettem volna, hogy miért lett az egyikből törvénytisztelő pap, a másikból pedig bűnöző. Miért alakult így? A téma, a kérdés pályán nagy részében az érdeklődésem középpontjában maradt. Biztos hallották már az öröklés vagy környezetvétáról, amely azt próbálja eldönteni, hogy az egyén viselkedése milyen arányban függ öröklött genetikus és szerzett a környezet által befolyásolt tulajdonságoktól. Arra a következtetésre jutottam, hogy a személyiségünk számos tényező kombinációjaként alakul ki, és ebbe az is beletartozik, hogy kikkel veszük körül magunkat. Milyen lehetőségeket kapunk, de az önbecsülés és a szándék is sokat nyomalatba. Gyerekkoromban hamar leckét kaptam az életben maradásról, de azt is megtanultam, hogy kétféle ember létezik. Gazember és becsületes. Nem akartam gazember lenni, az túl sok gonddal járt volna. Üldöznének a zsaruk, börtönbe zárnának, folyton verekednem kellene. Nagyon fiatalon megértettem, hogy a bűn nem fizetődik ki. Jó pár olyan hely van még a világon, amely az én gyerekkori környékemre hasonlít. Talán az olvasóim között is akadnak néhányan, akik e helyen nőttek fel. De érkezzen bármilyen környezetből az ember. El kell hinnie, hogy ha akar, más lehet, mint a többiek. Én vagyok rá az élő bizonyíték, hogy nem kell sodródni az árral. Sok más országhoz hasonlóan a vagyoni helyzet Amerikában is megosztja a társadalmat. Egy nemrég készült tanulmány szerint az USA-ban BA fokozatú diplomát szerzők 77%-a magasabb jövedelmi családból származik. Nem könnyű és nem is szokás másképp viselkedni, mint ahogy az ember környezetében elvárják, de nem lehetetlen. Amióta világ a világ, voltak akik árral szemben úsztak. Ha másnak sikerült, neked is sikerülhet. Vagy az is lehet, hogy még soha senki nem csinált ilyet, de a franc bele, hát valakinek csak el kell kezdenie. A szüleim 12 millió más emberhez hasonlóan Ellis island keresztül érkeztek Amerikába. Több ezer kilométert utaztak egy olyan országba, amelynek nem beszélték a nyelvét, ahol nem ismertek senkit, nem volt sem pénzük, sem házuk, sem munkájuk. Lehet, hogy akinek nincs vesztenivalója, az könnyebben hisz a lehetetlenben, de ennek nem kellene így lennie. Ez az első és legfontosabb mondanivalóm. Akinek van egy álma, legyen az más szakma, társadalmi hasznosság, edzett test, új állás vagy egy hegycsús meghódítása. Azt ne riasza vissza, hogy a kortársai nem foglalkoznak ilyesmivel, vagy nehézségekbe ütközhet. Az ember feljutott a holdra. Ha elég erősen hiszel a sikerben, és mindent beleadsz, bármit elérhetsz, amire vágysz. Második fejezet Az iskoláról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 De nekem nincs ingem, felelte a legény. Amikor a királyharagjától félő, riad hírvivők közölték az országurával, hogy az egyetlen boldog alatt valójának még egy inge sincs, ő hatalmasat nevetett. Azóta is próbálok felnőni a víg legény szerepéhez. A boldogság nem mindig az élet körülményeinkből fakad. Erre is én vagyok a legjobb példa.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 Nem régiben kaptam egy igen érdekes csomagot. A középiskola elvégzését igazoló bizonyítvány volt a távszent herisből. Több mint 80 évvel azután, hogy eljöttem onnan. Ez állt az igazgató leveleiben. Kedves Mr. Ferenc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 Ingyen van, feleltem, mire azt felelte, hogy akkor felvesz. Így lettem kutatási asszisztens. És mivel Gluek épp azt tervezte, hogy könyvet ír a német agresszióról és az elkövetett rémtettekről, megbízott, hogy készítse kivonatot a Harvard könyvtárában felelhető összes olyan kötetből, amely háborús bűncselekményekkel foglalkozik. Ez a feladat valószínűleg megváltoztatta az életemet.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 Mire a német határ közelébe értünk, széles körben elterjedtek a náci kegyetlenkedésről szóló hírek. Roosevelt, Churchill és Stalin közös nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezték, hogy a náci vezetőket felelőssé teszik az elkövetett háborús bűnökért.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 A bíróság elé akartak állítani az állami tulajdonban esett kárért. Az idézést persze a szemétbe dobtam. Ötödik fejezet. Az elveköről. Jónak lenni jobb.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 Ezek a fickók, az elkövetők és bűntársaik mindazt fogják mondani, hogy ott sem voltak. Én viszont még a pontos időpontokat is tudtam, amikor a kantinban mulattak, sőt, megvolt a sorszámuk. Pontosan tudtam, kikről van szó. Azonnal szétküldtem a letartóztatási parancsokat, amelyek a hadifogoly táborokba is eljutottak. Az eset jól jellemzi, milyen bátrak voltak azok, akik a halál közvetlen közelségében is bíztak az igazságszolgáltatásban.